dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri dit në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë edhe sonte me son lehen Allahu ta xogjël me ligjratën tonë të përjavshme dhe në takimin e fundit kemi hapur një temë të rëndësishme e cila konsiderohet një nga frytet e rëndësishme të adhurimeve të Zamrës. A do të ishte edhe jo ja, në vitin e sot, është njën nga adhurimet e zemrës. Fjallë është për adhurimin e quajtur el-khushu, të cilin e kemi përkëthyër me një vargë fjallësh që të gjitha këto kanë të bëjnë me një loj prehje, qëtsie, me një loj knatsie të caktuar të adhurimet të cilin e prijeton zemra dhe pastaj për cilët të gjymëtyrët. Në të vazhdojë dhe sonte me lehenë, Allahot Azovgjall me disa pika që kanë të bëjnë me këtim, por para se të kalën e pikat e pregaditur e për sonte, dëshrejt i bëjt disa sësharime që kanë të bëjnë me dhejrësin e kaluar. Filnimesh, ne kemi përmandu në takimin e kaluar, se kërkohet nga ne që zhurmuesit e ndryshmë të cilët nga pengojnë, që ta përjetojmë qëtësin e adhurimin dhe Allahot të i fikim. Minë po kjo kërkes nuk nënkupton se do të fikën përjetësirë zhurmuesit, nga se Allah u gjallewala burimet e zhurmëve i ka bërë spro për besimtarin. Por aja që kërkojnë nga një është përpjekja dhe Allah u shpërblen në bastë e kësaj përpjekja, për ndryshe që të prejkemi kohë paskohë nga një loj gafleti dhe habije cila Shka këta në ndezin e zhurmuzve, kjo është qështje nërmale e kësaj bote Por nuk duhet njëriu ta pranan këtë gjendje Duhet të i rezistan Si kur për shambull, kur themi për qështjen e shëndetit dhe smundjes Njëriu është i kërkuar tjeti shëndet shumë dhe vazhdimisht për pieket për shëndet Mirë për sotë që njëriu për pieket tjeti shëndet shumë A nënkupton këse kur s'kome prej kës mundja, nuk nënkupton Por fakti që komet prejkës mundja nuk do të të të se, atërë, ka të ke mu kujdes, ka të ke ti murujt, shëndetin nga se apet ke mu smu. Ja, ne përpjekimi dhe mundojmi dhe prap edhe kur na prejkës mundja, prap përpjekimi dhe rezistojmë të alargojmë, më pëthëm. E në këtë përpjekja është edhe te majon. Andaj, zhërmuasit janë gjithë mund prezent. Mirë posikur se kemi thënë, te e përcaktan vëndbanimin tënë të adhurimit varsësht nga qëtësia që e kërkon. Përëndaj edhe, këshuaj është një nga begatit më të mëdha që Zotë i Gjellewala ja probit të ti. Nuk ka më mirë se të adhurash Allah në mënuar e ti i qetë. Azëgjë nuk të cyt, azëgjë nuk të provokan, azëgjë nuk të zhvendoz vë mendin të ndë, e tërë zemra, e tërë çnjja jote, madje edhe gënjyrët janë të kthyer nga Allahu. Prandaj, për këtë gjendje të arritur dhe për këtë kënaqësi të përjetuar në këto momente, Ibn Qayyim rahimullahu thatë, një një thërmi e vogël e prietimit të këndshëm të adhurimit të Allahut nuk krahasohet me kodra të knacive të kësoj botë apëtën. Përëndaj, njëri u cili njëherë ka mundësi me e arritë që si duhet këtë qëtësi shpirtrora dhe prehje e cila ja mundësoni dhe knacije të adhurimi të allautë e shëse qëka është adhurimi e qëka është knacije e kësoj botë. Përëndaj, nga ne është e kërkuar që ne vëzhdimisht temi në kërkim të kësoj paceja, po në kërkim të kësoj qëtë në kërkim të fikjes apo spaku ullje së zërit të këture zhurmuzve të citë nga pengoj në adhurimin të në dhe Allah të mëdnuar. Kja është e para. E dyta që gjithashtë duhet të përmendin në hyrit të kësaj ligjerate është se e kemi përmendur atjen takimin e kaluar adhurimin dhe Allah të mëdnuar nuk është i ndarë në sektorë të caktuarat të cilat funksionojnë të ndara njëra prej tjetrës do të thotë mundesh paradite me çën kush e di çfarë veprat caktuara e pastaj pas sa të inkuadrejkes me automatizëm ti fikë jormuesit dhe tash karko namos do mu fal kështu bën nga se sistemi i adresimit është i ndëlidhur me vetë prandaj nuk e den ti së një pakujdesi e jotja e cila mundson që zhrmuuesi i caktuar të taktif nuk e dinte se ku fillon me të bëj probleme ato. Prandaj ne duhet të jemi të vëmendshëm të ndërlojes së adhurimit ndaj Allahut xhallahu alahu shumë i ndihshëm. Unë po flas po flas për nivelin e dytë e tretë të adhurimit, nuk po flas për kryerjen juridike të adhurimeve. Nga se kryerja juridike e adhurimeve nuk ka të bëjë me përhetimin. Nuk ka të bëj me knadsin, nuk ka të bëj me ndikimin, ajo ka të bëj me ndërmarrjen e veprimeve të caktuara, çoftë mekanike, ti juridikisht je i lirë e ke kryer. Por ne po flasim për një shkallë më të avancuar të adhurimit që të ecën përpara. Ngase Allahu xhalleu ala të jap afat të caktuar që ti të, të kalosh nga kryerja mekanike e adhurimeve në kryerje me përjetim. Mirë po dhe kërë kërë një afat saktuar Dhe në qovë se Filon njëri u të beti pa vëmën shumë Atëhere është, është në balafacim Me qërtimin Allahot a zogjel Për këtë arsye Kur ka zbrit Ajeti fjallë Allahot në surën El Hadid Ku Allahot në thërrat Për një qëtsi shpirtnora Në thërët për adhurim kvalitativ I shëqruar me khushu Allahu thot në surën hadit Elem je një lillë dhine A menu në të këshëa kulubëm lidhikrilla A ka ardh koha A u bo bo Kryrje mekanike, zhvendosje Shpërfilje A ash koha që adhurimit të merë form tjetër A ka ardh koha që tash Zhurmuasit për shohin panga se Kur ash koha adhurimit duhet tjertë me hesht A ka arë koha, s'ka arë koha Allahu bëm pytje Për kjo pytje është qërtim Nuk është pytje që na pritën me dhe në përgjigje Ja, ja, Allah din përgjigjen Por për na pytë neve A vakti mu E adini kur ka zbit kjo ajet Abdullah i bëni Mesudi thët Kur ka zbit kjo ajet Allahu na qërtoj me këta ajet Dërsa ne tek sa i kishë mbush katër Qka katër? katër vjedh nga zbritja e Kur'anit avdon. Te fillim. Dhe Allahu xhallahu ole i thon tashabe të, të cilët e kishin mjaft presion e kurajshëve, e kishin mjaft probleme të tjera, por kjo çështje nuk pran shtyrje. Koha është që ti të fillosh tashmë të investosh në cilëtin e adhurimeve tua auto. Prandaj ne duhet që të fillojmë shumë seriozisht ti trajtojmë disa çështje që kanë të bëjnë me raportun me Allahun xhallahu ole auto dhe pie kemi me një fjalë që tashmë të fillojmë të mendojmë ndryshe që gjërat e caktuara është turp është caktuara, të na zhvendosin nga ndërtimi i Allah xhaleu alaj, të marrë. Ndodhin probleme të caktuara, duhet njeriu të gabonim njerëz, por gjithmonë po flas për atë ngjyrimin e jetës, po flas për atë gjendje stabile, po flas po flas për atë që është origjinë dhe bazike, po flas për gjendjen e gjerë zakonshme. Andaj duhet të fillon që qetësia dhe përjetimi i adhurimeve të bët në gjendje stabile, gjendje ashtë zakënshme, të zhvendosive të problemeve, këto askos nuk i më hanë, ndodhin këto. Mirë po jo që me malë të apresim kur kena me e përjetun një meditim të Koranit, me malë të apresim kur kena me e përjetun në kënësit të adhurimit. Dhe kjo të bëhet, të bëhet, dhe thotë një, një musafir që me malë të apresim nga se prej mëti nuk kam dierë një qetësi caktuar shpirtërore kur e kanë bër adhurimin te Allahu Xha le Wala. Te drejtë thua të them të ndrodhës rreth atje kemi thënë se hushu'i kjo qetësia, kjo prehja e adhurimit, kjo gjendje e zemrës është dy lloje. Kemë thënë është një lloj është ajo që është quajtur ëh uh, çetçi por ju e sinqert, ju orale. Çetçi hipokrite. Shtirje, ajo është shtirje në këtë gjendje orale. Dhe nga kjo kanë kërkuar mbrojtje diktatorët dhe muslimanët e drejtë. Dhe e dytë është ajo që ne po e kërkojmë, gjendje e zemrës, ju shtirje gjymtyrve. E këtu duhet ta bëjmë një serim. Njëri unë nga njëra munduat që përmez gjëmtyrve ta përullë zamrën do munduat që duke qeni qetë në gjëmtyrët e ti duke munduat e ti përullur këtë përullet e jashtë me tja impënën zamrës kjo është në regull në qofë se këtë e bënë vetëmi për kjo nuk bohët në publik andaj duke qenë përshambull vetë duke u falë ose duke përmenda Allah në gjëlle uare ose qka do qoftë tash mundosh që për ulash, mundosh ta bësh vetën si me çajt, gjitha këto me qëllim që ta ndihsh për ulën më tepër. Kjo nënkupton se e vështrisht punë, por nuk bën më u b jashtë. Vjen xhami tash duke ushtramu kjo, xhami bën origjinal aftë. Dërson vetëm i për Allahu xhallahu ala lejohet një lloj shtirje, po ju hipokrite. Po shtirje e dërtë që Allahu xhallahu ala çet ty duk o përpjek e ndoshta kjo përpjekje jashtë me bënd që ta fitasht rahmetin e përpje qëtësis e vrenshme. Kjo është preashtim. Por ne e sinds i kanë pytur djetarët se qka është khushu unifak e qka është përullja e shtirjes dhe dyftirësis kanë thënë që të përullën gjymëtyret dërsa zemrat shetit. Zemrat ku shetit ku është njëri ështit për Allah Gjellewala Namaz dërsa zemrat i ku shetit ku ka fluturu Allahuadin ku është lidh, nuk është prezente ju në xhami, po as në qytetin e xhamisë nuk është. Do të thash as në shtetin e xhamisë nuk është. Kush ku e di kush ku e lart dikun e amton. Prandaj duhet që zemrat përulet, e kur ajo përulet i përul gjymtyrët, por çt përpjekesh nga një herë në vetmi ta përulësh zemrën dhe ta ndijsh prjetimin duke i bërë gjymtyrët ta kryjnë këtë detyrë, nuk prish punë. Por thash, atëherë kur është do të përpiekë të caktuar për dhe kur është në, në vetmi. Dhe e katërta që dua ta përmendi si parathënie në këtë ligjërat, para se të fillom të shohim pikat, është se gjithmonë është i kurkuar Khushui gjithmonë. Dhe ne do të msojmë edhe për rezultatet që na i sjell Khushui, do të shohim se janë që në i rezultatet mahnitse që ne i kërkojmë vazhdimisht. Gjitë punë është i kërkuar khushoj, mirë po, le të bëhet Ramazani piknisje e ti jepëtën. E për të bërë Ramazani piknisje e khushojt, duhet të fillum që nga tani të i hejështim shumë zhurmues. Mundohë që nga tani të bësh pache me shumë gjëra. Qërët me familjen të ndë, çof me punën tënde, nëra në mundësive, po them nëra mundësive. Mundoh që që tani ti rrehatosh bajgë do punë që në Ramazan mos të provokosh nga këta zhurmues që kanë kërkesat caktuara e të pengojnë që ti kthesh Allahut si duhet onë. Mundoh, sot ke mundsi, dikush ka më shumë punë, dikush ka më pak punë, kjo është çështje e çdo kujt pastaj. Por po them se pa ku mundoh që gjërat e gjymtyrve ti paksaish që t'i japë është më shumë kujdes zemrës, së pak unë muaj në Ramazan, që zemrë atjetë prezente në konë e adhurimit, e mështë të shetit, e mështë të bredhë në obligimit e tjera, që ufshën ato të punës, të familjës, të shëqëris, të kërkesëve të u e individuale e kështu me radhëm të. E kur këtu i kemi parasysh, atër vazhdej me piken e radhës që ka të bëjmë me këtë temë, Ajo është nëse na e arrim kushuin çfarë fryte vjelem nga ky adorim. Do ta formuloj edhe më ndryshe. Shumë qëllime i kemi në këtë jetë, me arrit të rëndësishme. Do të kuptojmë se Shumica nga to në qovë se i kemi kërkuar për mes rrugëve tjera ju khushojt s'kemi faqë që se kemi arrit halavë të nga se i kemi kërkuar në rrugë të gabuarë të ndaj khushoj po e përmenin këtë terminogjin të fetarën pe kuptani për s'ka është fjalla adurime që kemi fujt për te edhe në desh në kaluar dhe sëtë fillua me te khushoj aja, aja, aja qëtsia shpirtore Apo ajo, ajo, ajo prejhja e branshme e zamrës Ajo stabiliteti i zamrës në adhurimin dhe Allahu Dhe këthimi i vazhdu shumë ka Allahu Nuk e mos lejuar që të shvendosat Në qovë se arrihet Ater nësil me dëvërtet Edhe frytet e shumëta Por edhe në shëran Dhe në liran nga problemet të ndryshme që Ndo shta po ankuemi prej tyre Por nuk po dim se si ti bëjmë qarë Rezultati i parë i këtij adhurojme. Rezultati i parë i këtij adhurojme është dëbimi i shejtanit nga zemra. Nuk bashkohet kur xhushojë edhe tyta e shejtanit. Nuk afrohet shejtani të zemrës besimtarit për ta thytë dhe nuk i bën zhurmë shejtani i zemrës për, për ndë Allahot, të për të përkushtuar adrim ndaj Allahut vetëm atëherë kur Xhushui është i zbehur apo s'o shpreh ndonjë? Andaj i thotë Ibn Qayyim rahimullah se një nga gjërat dhe një nga rregullat që janë të përcituar të gjithë dijetarët është se aty ku ka prezencë të këtij adhurimi, shejtani largohet aty. Prandaj, çfarë njerëz ankohen për ngacmimet e shejtanit namaz? ose edhe për cyti jashtë ta namazit për problemet saktora që vinë nga kë armik i përbetuar i njeriut i themi se mos u merëm do shta drejt për drejt në luft me te në qovë se nuk je i pregaditën por fuqizaj e vetën dhe me khushu e atër je më igaqëm të balafaqosh me cyti këti armikur për ndaj khushu e është sikur se një loj anti-gjurme, anti-vale, e cila pengon shtirë në valve të kë zemra. Shetani lëshon val, lëshon zhurme në drejtim të zemrës, në qovë se është endezur pajisja e khushuit, aja është një anti- val e shetani, i dëbën këto në shëtë zemrës ka probleme. Andaj për shembul, si të me mani shembul njëtë në përdetëshme. Ti e ke, ki problem me insekte në shpej. Apo, ki problem, s'lujnë ratë, asë bukë më ongër, s'lujnë ratë, asë me flejtë, me dhe bile kushton, din me kunë shumë, bezdyshme, asë në shpesë rrihet, insekte caktuara, din më shfaqë verës, asë në kora caktuara. Në tashme ka paisje cila e lëshën e rëtë caktuara. Atër ti nuk e njën, asë nuk ka zhurëm, por ajo e er rë është anti-insekte, po se e ndinë e të ikinë. Edhe tash në vend se ti me një lloj pajisje në dorë, qoftë ajo shtoga apo çka do qoftë, me një ikistik me myt, duke një ku janë me ti flën rahat, qase pajisja e bën punën vetëm. Ti as nuk e din se so kanë gurdh, tani as nuk e di se janë të bu, as nuk e din se so so ka, ti smirish me këtë punë fare. Pse? Pse tash pajisja e bën punën vetëm ndaj kur zemra e ka të ndezur pa ishqen e khushuit ti nuk din e sa vezvese jenari një shkuas, nuk din sa arë ka të ndu sa arë është për plasë shëjtonin lërë nuk din nga sa Allahu ka mundësuar që sinjale që i shën khushuin nga zemra të mbojn lërë kë shëjtona dhe kjo nuk është diqka, i arzakashme që na kurse kënani valet që i shën e zani apo Allahu Akbar Allahu Akbar ku e qënë shëjtonin e qojnë deri në kufirë në fundit ku arrinë val të këti zëri. Atje ku përfundujnë val të e zërit e ezanit, e atje filanë shëjtoni munirat. Gjdo tendensë më jafru valve, digjet, kjo ligja Allah, që së zotje ka bo, nuk ka fuqi që e dëbën shëjtona qëlar, s'ki me, që, me qëka është tynë, s'ki me qëka, ka bërë Allah që kur të përmenit emri ti në ezan, Allahu Akbar dëbëot apëtën ja tara do husuja është edhe husuja ka një zëmër edhe zëmra ka një val që kur shejtani e ndin se ekziston i rin larg apo ton para mendoj çfarë paisje e ka pas Omer radiullahu anhu që jo vetëm zëmër së ti po edhe mohullës kuaj ka kaluaj ka ndruq kompleta apo ton ju për shkak të fuqisë fizike të Omerit sa so, so për fuqi fizike kish kalu pran Hunve tjerë se kish marrë me shejton Omerit se kish marrësh Mirë po pajisja e ndezur e adhurimit të Allah Gjelleola e quajtur khusho, ka bërë që Omeri s'ka pas vëzvesa, përëm. S'ka pas vëzvesa, Omeri, përëm. Ato din në nga njërë, të asho është nërmale, po jo ke tjetan vëzvese mishkua, përëm, vëzvese këtu, vëzvesa aty, vëzvesa aty. Cëla ashtë aja, aji dimenzoni ku ti i qete o lapën. Dikun ku ti e ke dëbu, dikun ku ti e ke më pushtë. Hajt këtu, t'halo betej me shejtanin. Hajt këtu. Ama tre dimensione komplet kur kuçëci ska, e këtu kanë problem papaf. Andaj fruti i parë është dëbimi. E godat, nuk e lën spaku, spaku në namaz afton. Për këtë arsye kur të kërkosh të temën e xhushur, nëpër librat e dietave, në serimet e tjera, e gim, e gim edhe në mënyrë të përgjithshme, por shumë shpesh xhushu i xhi si adhurit me namaz. Është lidh me namaz. Ngase aty është betejë e vazhdueshme, ngase aty është problemi, namozi është çelësi i lidhjes me Allahun Azuxhel. Edhe nëse ne arrijmë timit të suksesum në ميدanin e namazit, me lejen e Allahut të mënduar, të gjitha ميدane të tjera janë më të lehta, apo? Janë më të lehta. Për këtë arsye, për shembull, për këtë arsye, ë uh, ka thënë pejgamberi sallallahu alesallem se gjëja e par që do të hum kjo metë është për ule namazat e para që kena me hu për për ule namaz së ka thënë namazit andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alesallem do të hysh në gjami të muslimanve valla te kadu te gjidu fihi khashi an nila në gjami dhe ndodhë që nuk gjenë një njëri të për ule namazat të thënë Falë i namazë, mund dhe gjamija plot, ama namazë i shëqurën më kushu, kjo është projekt tjetër, kjo është në vetëja. Përndaj për edhe, nuk i kështë të një përgjithë shkafit. Për. Lëtë me kondi që kanë i me shumë, po qëshme që ato e bënë me kondë largë. E a i cytë pe i largë, normal, e i fletë. Po tjetër është zërë i ti, pe i largë të gjamiës, e tjetër është zërë i ti, kur hinë gjamië, e tjetër hybë të gjokësi i besimtarit dhe prea të godet ndëminsherë i lëveswasin khanas e ledhi uvesfi sufi sudurin nes apo cyt ku në gjokësat e njerëzve këtu hybë direk të afrohet dhe paramena kur ajtë cyt a ka mundësi më jahut zemrës e s'ka mundësi mu s'ka mundësi të kure mundësia me e mirë me godit me godit në cak Aso më shumë të largosh, aso më shumë të afrohesh. Andaj shejtani mund të jetë larg ai çyt, ai nuk mundish më anoll çytet kur se Allah ja ka bën çelta. Na nuk pulëm që kushuin në al çytet. Mirë po mundson goditje në xamër, na çto po doin? Lë të rok çytja në vesh, lë të rok çytja moste prek xamrën, se kur të prek xamrën o problem pastaj nuk del. Shndrohet pastaj në mendim të branshëm, e nga mendimi branshëm mund të kalen dhe në bindje, sa so që njëri pastaj e ka problem të shërruat nga kjapën. Problem është. Sa so, so kemi njëri, vëzveseli, i cili ka kalu në, në problem të branshëm të ashtë vëzvesja, edhe s'ka kush që e bindë si kjo nuk o kështopën. Adri që kanë dëgjuha një dit nga një specialist mjekë, një rast që ka të bëjmë me vëzvesna. Ni, kjo vezvese, kjo smoj, kë nuk më thash vezvese jashtme. Jo, ja, jo. Ja. Kjo është tash problemi i brendshëm, problemi është i qit jashtë. Një njëri që vallahi mos mëm tregu njëri që i dodh, që vësu, që mas, njëri jo me ka ndodhur, s'kam e pasu kur ç'i dinin kët mos mund të njeriu mos prumë me kët vezvesa atë. Ka sku në spital tan kohet se po e ndejhan zërin e një lloj e një lloj ka flet caktuar në brendin e vet dhe kërkon operim me nxjerr përjasht i binuse e komran atë ata kanë bën gjizimet e caktuara dhe kanë kanë shikuar po kon ska kurjo ka thon ju nuk jeni ekspertë ju nuk jeni nuk kuptone po ve zves atë edhe kanë kërku ndihmën e një psikologu pas shërimin e tij atë edhe i ka thon psikologu gjendja e tij është kritike në kuptim të çytyve o Vizveseve. duhet të bëjë një kinë se po e bëjë një aparacion s'ka qara, me shtre, me epi edhe me i thonë, e nëzirëm edhe kështu kanë dot subhana, kështu kanë dot e kanë bëjë, në fundi kanon ata që të kanon s'ki se kanë pasë mirë, ne e gjetëm e nëzirëm në tash jera hata pëton edhe kërë ka pop pëso qelë, thë e dishë anë që kam tashë si pëndishë super, kur gjësë kam ata kur gjësë kanë nëzirë mazdi sovietet në rrëzër është takuar me tekniku një cili ka marrë pjesë në operim edhe aj tekniku ka thonë si e ja, amirë si pëndi është ka thonë mirë jam ka thonë veç me të kalëzohë që s'ke pas kur që vëlloh na e këna bo këtë veç kamuflim veç me kur jështë ve pas ja, të japton su kom përlem tha e këmë di që më këni rajtë se set një ava pet për një atë zëvohë vezvese vezvese kjo është dhe me thonë që filan dal nga dal e ta njëri mu Allah në arruajt ka dikush në këdretim, dikush në këdretim i, i paracitin për e me të saktuara por duha të them se shëjtanin nuk të bën rahmet në qofë se e man në afer e lejan në afer marë di e lojnë në ruar se nuk e dim ku të prejk këja është të kefun nga njere më të duk që ka di shkamrën me letë në krasim kur din me të prejk me Allah në gjallu ala me Koran në me ibadet këto e në shumë të tira pra da Nuk, nuk mu shme e lillë, më atë me hushua, a i tu të të hushua, a i ka frikë besimtarët me hushua, ka frikë, rinë largë, nga se thashë valet e hushua i adjegim për pjekit e ti. Andaj, a i letë bërteti ashtë gjemisë, a i gjunë, po ka njere godet të mërmeri këtu, nga njërë në tokë, nga njërë bërë këtë godet për në komë, er e rëndësishma që zemër është ratë. Përdi se e mojmë zemër rat nuk i Gasa trupi është vetë pjesë mekanike. Zamra është mbancë më më mës me rrok aftë. Andaj rruaj zamrën. Rruaj zamrën. Gasa zamra është një organ i ndhishëm. Nëse qoftë lëndohet problem është të shërohet aftë. Nuk po them ai shërohet, nuk kushtuni që nuk shërohet, ama problemi është me shërua. Andaj edhe dietar kanë thënë, mos i mundos zamrës me pa gjithçka, me një gjithçka mua mua ato pak më më special apo për punë të caktuara ngase boni vakia zamr ulëndua problemin me shrua apo andaj e ruan zamrën nga goditjet dhe e imunizon zamrën nga virusët e shejtanët me xhushuat. E dyta që të sill xhushuj ky ibadat është i sill besimtarit atë që i ka dhenë kujdes të veçandet posa qëm edhe Allahu Azogjel edhe pejgamberi sërë Allahu Salim ajo është morali shumë vlerat të morali të nërdozër nuk kanë mundësi të instaluen si vlera originalet tonët në qovëse nuk i kam bilur hushuja përëm andaj njën nga vlerat e mëdhat moralit është modestia modestia e besimtarit modestia vje përmesh hushuja përëm Ajo që e siguron besimtarin nga kibri nga mendja madhsia është xhushui. Madje ibn Qayyim ibn Rahimullah thotë el xushuu aslul akhlaqi alfazila. Xhushui është baza dhe themeli i të gjitha vlerave të moralit. Thotë andaj kush dën sabr. Sabri nuk vjen, sabri është gjendje e qet. Andaj kush mundson që në situata kritike të jesh i qet, xhushuri. Ai e futizon sabrin. Gjithashtu trimria dhe guximi, drejtësia dhe burrnia, ndershmëria, bujaria dhe butësia, falja. Të këtoçmaçma ka të katacaktu Allahu Azu xhel. E gjitha këto edhe shumë të tjera i përmani Ibn Qayyim rahimullah qi i sill kushoj. Në fund thot me një fjalë dua të them se dy gjëra në qofse iki. Atera i ka përmbledh të gjitha virtutet e larta të moralit. Ka thënë Muqeim erhamullahu, "Faman alati imatuhu wa khashat nafsuhu ittassafa bikulli akhlaqin jamil." Kush është i pajisur me ambicie të larta dhe me përulje të zemrës, thotë ky njeri është zbukuruar me të gjitha vlerat e moralit. Ndërsa kush e ka morale, kush e ka ambizën e ulët këna no, qëtë me sene thjeshta, nuk është ambicios lartë, dhe gjitha është të e ka zamën të turbuluar se ka të qetë në adhërim, dhe të pa dushim se të këj rezikohet të mblidhen të gjitha të gjitha veset e këqia dhe negativa. Pëtë. Andaj, moral njësill hushuaj, nga se është një gjendje e brendshme që besimtarit jep a fat me mendu që njësillat. Dhe një zakonisht, pasi që të bëjmë një veprim të saktuar mas një kohë gjithmon ose në shumis në rastave ne themi se të kisha menu ma mirë të kisha thonë qështu që pra ndaj gjendje e turbuluar e brendshme pa mundësën aktivizimin e mendzës dhe arsyës dhe në mundgis të aktivizimit të mendzës dhe arsyës nga se zhur me e brendshme nuk e len bëjmë veprime pahishme, të ngotshme, ma dje dhe veset e këshia. Një riu kur t'u le dhe me ndanë, qetë, edhe fletënbryshe, edhe silënbryshe. A ne gjendja qetë e mbranshme, kjo hushu e është ai a i cilin a mundëson që t'i japëm për parësi, asoj që duhet nga vlerat e moralit dhe t'i evitojmë veset e, e këshia. Aje cilin a e cilin hushu i qëtë të, të ndërrua dhe dhe që kemi nëvoj për ta është kanë thënë djetarët këshuaj që kjo gjendja, që kjo qëtësia, që, që kjo që përplasën për te, hot, e këthen dhe e mban të sigur të njeriun në binart e adhurimit dhe parullis në lata të të gjendë. Mungesa e këshuaj të në rullazër bënd që njeriun të delga binart e adhurimit e të përplasët në fushat e ndryshme të rebelimit dhe të mëkatimit. Madi edhe kur mendon se është adhuruesi Allahu tazojel. Nga se njeriu njeriu ka dal nga binaret e adhurimit në kuptim të në kuptim të një çfarë populli më uchu pish një rreth. Apo do në një, një, një lloj dalin nga normalja për shkak të adhurimeve është më keq se njëri më quh pesh për shkak gjinoha babam. Qysh quhet njëri pesh për admirime babam? E ka vetë pëlqimi. Smenan për smenan për prerjetimin, por tash tin mendon për gradimin si pasojë e punë vetëmira. Dhe pastaj pastaj bëhet një arrogant i keq që nincmon njerëz, përbuz njerëz, apo i keq dhe nuk e ndin nevojnë për përmirësim nga se është i rrëthuar nga adhurimet. Kjo dëlon nga ajë që bën keqë kur është i rrëthuar nga, nga mëkatimet. Nga se mëkati gjithë sëse e bën mundi që keqë e kjo la tjedin që e që e bën keqë, që ka e të bën keqë është. Mirë po epshë e bën, ku e dihën qëfar i të rrëthuar? Mirë po njëriju, njëriju ta merë të porzën si pasoj e adhurimeve është më keqë se me marrë të porzën për sebebë të më katime vë, përëndaj edhe Gjunahi i blisit ka qitë maj ketë se Gjunahi i Adimet, nga se Gjunahi i blisit ka ardhë nga pozicion një i adhurimet, ndërsa i Adimet ka ardhë nga një pozicion tjetër, përëndaj. E kushtë të siguran që në binartë e adhurimet të ecësh i sigurët, është hëshuaj, nga se ta mbanë kokën gjithë më në poshtë duke lënë me ngrit kokën lart para Allahut Azza Jell, si pasoi Adrimi çdo që bëra. E kjo, shumë rënësi, kjo shumë rënësi, nga se është shumë rëndësishme. Kjo është shumë rëndësishme. Ngase adhurimi është diçka tjetër si kryerje mekanike jashtme, dorëso të mbetesh në binart e adhurimit duke e sigurt or diçka tjetër atë. Tjetra që mund ta përmendim me këtë rast është Prezenca e xhushutën e realizuar në veprat ona është ai elementi që garanton mbivlerësimin e të njëjtës veprë ndaj tjetrës atë. Prandaj, sikurse kanë thënë dietarët, mund të jenë dy njerëz në të njëjtin saf të falin njëjtin namaz, mirë po mes namazeve të tyre të ketë dallim sa mes lindjes e perendimit të avë kushe ka bëhë këdallim, kushoj. Andaj ti e krynë adorimin, është e vërtet, si obligimi e shkarku, mirë po, a ke arrit me e marë maksimumin e shpëmrimit, e kjo të është nuk në varët nga kryrja, por kjo në varët nga prezence e kushoj. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, largohet njeri unë nga namazi, e nuk ka marë pejti pas një dhvetën, e dikush një të nontën, e dikush një të të të të në, Këso shumë merë kjo, në basë të shkafit, në basë të prezincës e kësaj qëtësi shpirituarë, në basë të prezincës e kësaj, kësaj prejhjet e zemrës e cila e bën adhurimin të mbivlerësuat ndaj adhurimin tjetëra të përta. Dhe kjo është e që i ka bërë të parë të tonë të dolojnë pënive. Sikur se e kemi përmenë në disarë, sahabët të nërozër nuk kanë falë në mazë sabajt me pes rëqate. E, këta kalajse, dyre qate, tamam pon zene one, përdu në unë selamon. Me konë që mjep një pak a fat një pesë, rëgjot mjë falë, po, dy i kam pasë, edhe ta sunetër e farës, pes kohë i kam pasë, këtë kërën e kam pasë, por dalim, hatashëm i malë subhanëla në kvalitet, dhe në shpërblim, dhe në gradë, dhe në ndikim. E kush e ka bërë këtë dalim? Jo forma, por këtë dalim e ka bërë prezence këti i vadit, këti i khushuajt. Dhe që të këtu që po i përmenim të ndërëllëzët në, dhe motër e për me kuptu se ku du të me shku tash e tu tje investimi jonë. Jem su më falë, jem su më marabdes, e kem su formën, le tash më këtë punë, nesë për para. Investat tash në këtë pikë të rëndësishme, i cili tash po i jepke kuptim tjetër, fuqi tjetër, shpërblim të shtuar adhurimive tonë, e që ne kemi nevoj për tonë. Ketra që në esilë kushoj, është, Allah jalla wala në një surë të Kur'an Kur'flet për xhusuin e ka përmendësi një element vendimtar të rëndësishëm për të gjitha të arriturat tona në këtë botë dhe në botën tjetër shumë interesant Allahu thotë dhe, Allah thot, dhe kjo është kjo është një vërejtje e rëndësishme për atë që e mediton dhe e kupton do të munduna të asë qeraj, por mbetit e gjithdo kush për juve mu marrë ma të më vonëm të. Dhe gjëni që ka Allah u thotë në kërën. Në surën el mu'minun. Suri e të gjithneve, besimtarve. Por edhe besimtarve. Allah u thotë, kad ef lehal mu'minun. Kjo kad kur vjen para foljes në kohën e këshkuar e ka kuptimin e garancës gjithësese ka të eflëha el muëminun dhe këtu folja ka arë në gjuhën në kohën e kaluar edhe pse ka të bëj me vazhdimësi ande e lau këtë proces po e konzën të kryer ka marë fund përcaktimi i suksesit ka marë fund regull e i shpëtimit ka marë fund s'ka marë regull tjetër nuk mundet me arë dikush me e përmbys këtë regull ka marë fund Zoti e suksesit e ka përcaktuar rregullën e suksesit. Ka morfur fund and they caught in full in kuën e kaluar. Ku sikur se Allahu flet për ditën e gjykimit në kuën e në kaluar. Ajo s'kan do të ndodhë, ama Allahu e përdor kuën e kaluar për të garantuar se kjo ka marr fund, sikur se një punë që ka kaluar, çastu kjo ka marr fund. Edhe pse të ndodhë në të ardhmen. Kjo është metodë e cila jap siguri dhe garancë. Ande Allahu qad aflahal mu'minun. Besimtarët, aflaha. Shëka këtë shpreje, suboha Allah, meditimi kuranorë, sa ma shumë të shkoqitet, ma shumë përraqetja. Aflaha, na nezana, na themi, haja alel felakë. Dhe këtë e dim, haja alel felakë, e janë shpetim. Falakë është shpetim, na qëtë e dim? Dhe gjitha ashtët, kur e përkëtëemi ajetin, qëtë aflaha lë muëminun, temi kanë shpëtuar besimtarët, qështu të është dhe përkëthimi, zakonishtë, kanë shpëtuar besimtarët. A është bashkë shpëtim që kja? Fjale e fleha, pej qëfar fjale rridhë, kër anë në gjuhë në rabë është, dhe duhet në u këthyrë rëngjëve të kësoj gjuhë për të kuptuar drejtë. është interesantë, të nërodhë dhe dhe motra, se shprejhja e fleha, që është me kupt me kuptim të suksesit me kuptim të arritjeve të shumtë në këtë botë vjen nga rrënjë falaha. Falaha. E falaha është do të thotë i thojnë falah i thojnë bujku do të thotë. Ati që mjell tokën me një farë dhe pasoj dalin me dhjetra mira fryte të tjera do të thotë. Ande Allahu xhela apo thotë bëhu tregtar dhe bëhu bujku Apo, mjeshtër, nuk ke kote në këtë dunja do tëtë me bë shumë punë në loja, të cilat mund tjenë shë problemi barabart me gjenetin, këtë sujnë e bënd t'i kur. Po, bënë mjeshtër me pak me godit e shumë e fitua pëton, sikur se bën bujku. A ke po, a je mil një farë, por pejsoj pastaj del një trungë e cili ka deg të veta, dhe frytet e vazhdushme shumë vjeqare, pri qka ka doleja, për e një frytet voglë apëtën. Andaj, frytet e të i hudhur në tokë e në ledhine hum fisalatim khashion. Allahot, ata njështrit e përfitimit janë ata që kanë kujdes par kushojnë namazë, kujdes më qëto, ti qëli dyrt e të gjitha sukseset në këtë botë apëtën. Prandaj e flehaja shumë dietar në fillim tajet shpëtimin e kanë lidh me dunjën. E ku është ajë reti? Në fund Allahu thotë në fund të cilseve të besimtarë e fillojnë me shpëtim me garancë dhe e fillojnë me cilësinë e parë të kushtuesit, do son kë është për dunjën. Nuk ka Sënim në këtë dëbo që nuk e arri njëri ju për mes, këshuajtë. Dërso për ahirat, ka thonë, Allahu Gjallahu Ala, atajnë el ulajke hum uluar i thunë, këtanë ata që kanë me etrashëgu, kam një dërzu, qëka? En ledhine jëri thunë el firdausë, hum fiha khalidunë. E ka fillu me sukcesë dënjastë, dhe e ka përfundu me firdausën që man alë s'ka. E qëka e me kuptu? suksesit më të nojnë, të më të mundshme të arriturën këtë botë dhe gjenetet më të larta të arriturën në ahiret, që pëtë më shumë, i arrim me qka? Në qovë se e ki qelsin, e qelsi është hushuaj, fillem, që është Allah ka fillu, pasë të ka vazhdu ma të uti, ndaj, se bep i suksesin të rekti është hushuaj namaz, ndaj, nuk është i vetëmi, mirë po kushti dhe kësaj dhe mendje, suksesi jetës bashkërtore është hushu i namazët. Edhe hushu i më përgjësi. Suksesi kësaje, asaje, i mësimit të ne, i gjithan këtë botë, është një pe qelësave vendimtarë është hushu i. Zoti i suksesi, kështë përthatop të. Ande ata të se të tojnë për shambullë, hojgjë, unë e jëmë të punu, së përkom vakë me i falë sunetet e që farëzin i themi se, po të i të punu e kur të falë A s'është ky puna? Edhe kjo se vetë që Allahu xhallehu ole me don hajr të mirë në familje, në biznes. Edhe kjo është, edhe kjo është ibadeti është çelësi i suksesit. Mos mendon se vetëm punën, më në mënojmën se vetëm aspekti material. Vet sa so orë punon ti dhe lutesh, çi kaq ti ke mfitu? Kurr nuk u konçesh top. Ka Ko njerëz punojnë më pak, fitojnë më shumë. Amë duhet me punu, larg asaj, duhet mu angazhu, nuk duhet të kon të mbën. Asë nuk duhet me menur se të nejtë në gjemi fiton, absolutisht. I po dhe nuk duhet me përjashtu, nga se kjo është vendimtar. Kjo është vendimtar. Përnda e dhe, pejgamberi sallallahu sallallem i kam su së hapët me bashku mes këtën e dyjave, po dhe. Të allahu po dhe, shpëtimi është të kja, të khushuja, po dhe. E tash, na kur theme se khushuja është ka që i rëndësishëm, nëjesër kur kina nevoj me ar A kam më kthy ky dersi apo? A kam kam këto një ders i kaluar nga klasë dhe më fund. Që tu është, që tu tash ndan rrugët e rrap veten. Dikush e ka marrë msimin dhe vazhdon me një pjesë tjetër. Dikush e ka humbur msimin dhe ka vazhduar me jetë ndryshe apo. Që tu ndanë. Shikoj këtu jeni bashkë duke dëgjuar të njëjtin msim. Kur delni nga xhamia apo e tash ndan rrugët e juaj afta. Në sallon mos mundo kur për ndohen, në qofse një ndohemi nga projekti i hushuajt. Kasë Allah ka këndru sukses për jetën e më të tjeshme. Sa kimo marti me këtë, që kjo është e jotja, që ka aq është? Gjithashtu të njërë lezër, hushuaj në asil dhe përshkojmë gjithë mund të pikat më të rëndësishme, më të rëndësishme. A dënë me edit, a jenë hakë? Nëso njerës të I të një haku Një një më do bajgjë të volë haku Du të me konë të haku të me konë i haku të A një haku shë më rëndësi Edhe Unë e kam grit në vetën ti me Një shqecim E kam shqecim Në qovë se në e bëm një anket në gjemat Dhe i themi Qysh e përcakton ti njëri në haku të Si në basteje Një hoqë i haku të Qysh do këtë një musliman në hak që është, që është do këta dhe? Ma së më thuj që e një i kuranën sunetën, e kërtëm temën, dalëm në i tem tëtër, Na, të të të të të të. Ta më në që kja është, mirë po, une du me të apru një ajetë kuranën, ku Allahu i përcaktan bazat e udhtimit për të kallahu dhe të arritë së sukseshme të kallahu e në qofë se të Allahu me hak nuk shkot, nuk di me që ashtu oto. Epo? Andaj bazat e uëthimit të Allahu, janë edhe bazat e hakut, cilat jenë atëm. Pa dushim se është dikja pejgamberët, ap. apo minjik pejgamberët. E ku e diju në tonë thujnë pejgamberët? Dhe gjënë që ka thëtë Allahu gjëllë uala, për ata që sukceshë shumë, e kanë ruajtur hakun dhe me hak me dëvërtetën kanë arrit e ka lau gjennë e vala a dëshën ti se nuhi alëzëm ka ukon hak ha hudu billa a dëshën a dëshën dikush se mu sa alëhësan nuk di me është në gjennet a dëshën zgudzan me dëshu a e është në gjennet a dëshën dikush për Ibrahimin alëhësan sa është në gjennet a dëshën e qëra lau për këta bardësit e hakut dhe udhëtarët e hakut që kanë arritë tek haku kushën kona dhe pashta i shikon qka duhet me investu dhe qësa duhet tjenë pika tonë kryesur e sënimet mjetët jënë tjera e që unë për po kanë frik se jo rrëllëherë mjetët në e në shëndruar në qëllime e qëllime të jënë bë mjetët disa e disa jënë nërgun nga agenda komplet nuk e këzojnë fare dhe në prapë themi haku dhe vetëm haku apëta الله جنده علا فلات بر ربته تي تمير الله يثوت انهم كانوا يسارئون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين شتوين كاطر بازات هاكوت بازات اودفيمه تك الله جل جلاله وطم شيكيه فيت كوييتي مكووط Kenu ju seri une filhajrat, nuk kanë dëgju për një pun të mirë e që nuk kanë shpejtu. Që sa keni për shumë pun të mirë, për kanë, inshallah, me hajrë bërë. Shpejtësie ju e të përbalë punëve të mirë, qëfarë dhe kofështë nëtu, përcakton hakun tënë. Ne e përcaktoj me ilmë hakun, jo me shpejtim. Kole ke marrë vështë ti, nga se shumë njerëz mendojnë, se haku përcaktuat në bastë të saktësi se informatav që i ki. Haku fillan për i këtu, nuk përcaktuat me këta. Këndë e qëtu më mitë, ilmin e kapi kësaj, këtu unë i ngojë i lematë, ngojë këta, e tani, e qëkaqë, e tani fatë kjecisht, përshka këtë mës shpejtimit në praktik, atë hak që e ka marrë, e përdur armë vrastare për muslimant e tjera, tëm, duke i gjiku duke i akuzu, duke i preasht up e feje, e nga menhegji, e nga sunete, e kështu mëra dhe përkën. Haku që e ke marrë, është për ty. Apo, për ty është sa ke shpejtu ti. Qofën farze, qofën na filet qofën punë tira përkën. Që, për. që sa e këna marrë vështë që gjibjeti është haram, halabë problem e kemë. Këna marrë vështë që shikimi zbanë, halakën e së ardhjën vera që atë telash e ke Allah u thëtë, ju sari une, shpejton ila në kajratë, në punë të mira, në kajratë. Në gjdo punë e mirë. E kam cek edhe në gjuman e kaluar, dha që me kuptu se që ka i bjenë, hajrë me bo. Ka thënë pejgamberi sallallahu sallam, në qovë se është duke ndodhë dita kja metet. Shë i ka këta ditë? Në qovë se, të subhada. Ti për po e shenë se është ka të suptohet qilë, u qatë oka, e të u marrë është. Kësë. Po thërëmi, po supozojmë. Thëtë pejgamberi së është, në qëftë të se. është duke ndodhë kja mëti. E ndorën tënde e ka qenë një fidane, këtë është me mjellë, një lullë. Apo? Rale mjel, allaj, oka, sështë, mjel, të jam, të. është ku për mjellë, u qatë oka, ku për mjellë. Thëtë pejgamberi së mjellë e ti, aftë aj shansen e fundit për me bo mirë se gjënë të bërë, se alëshën kërkujnë për. se këqyrë, pa ta është për mjeli, pa ta është toka këtoj filozofina nuk kanë bujnë me hakonë e po, këtoj s'kan bujnë me hakonë aje ka ti mjelë vla se u bo kja mjete se u bo kja mjete të pesje që ki me rrit të të tërkush ka me rrit pa ti mjelë ta shumë puni lëmë tu filozofu po nëse, po qka e po edhe në u vyshtë fidoni nd Pekamërës më ka thonë, La jahkiren në ahadu kuminel ma'rufi sheja, mos gëboni me nënqmu nga punët e mira as gjë, më nënësjesht me, me marë status në punës të mirë. Pastaj, shpejtësia jote në zbatimin e kësaj, për caktan prezencën e hakët. E para, e dyta ka thonë, Pekamërës më Allah gjëllë e ola, wa jeduunena në adhërujnë neve, janë adhërujnë së Allah, Jo lëmotitas që flasin dhe bojnë zhurmë. Adhuruesi, e njiri që është adhurues, aflet më shumë si pasojë adhurimet aflet më pak. Jo për djeshën. Ai që më shumë fallet, sa ai tetë që fallet. Cili ka më shumë vak më fol? Ai i cili lexon Kur'anin më shumë se dikush tjetër, kush fallet më shumë? E çka stop. Jetuunë na, na adhuroni Allah, nuk lëmotit, nuk bojnë zhurmë, nuk bojnë probleme jetë unëna, rëga ben me shpresë, adhurimi i shpresës atyre, e kanë të qartë që ka o shpresa, apo? nuk shpresojnë në shpëtim për shka këtë përkatsis me emna, nuk shpesojnë, i kanë të qarta të definuar a bukur që ka o shpresa, ua rëhe ben edhe me frikën dhe allot, edhe dinë që ka o frika, të temë i kanë këpërcjua ta, e treta dhe e katërta, ua kanë u lëna kha shi il, dhe ata janë me khushu për bollëneve, ap çekyon me hiji hakut afër. Ësht shpejtimi, frika ndallot, pastrimi i zemrës, adhurimi i Allah te barekaute pa ala, të qëndruarit me qetësi pa vezveseve të syrit dhe pa zhurmues për Allah azhgel. E cito ta sill xushuaj afër. Xushuaj është një lloj barometri përcaktues i saktësisë rrugës që duke ecat. Nëse ju jo, tan ditë ta përcakto edhe ndonjë njerëz ku i kanë mexhet e kurrën namazit, pastaj nuk ditë a kesh të rritën e qatë atë katërtin ta një cilënsur e kënu apëton që ta haku, që është është haku apëton jo Allah, haku që është ashtë apëton ata që në kënë të haku kërka arkuha namazët e din që shënë kënë apëton kërka arkuha dhekërt, ditë shënë kënë koha Ramazanit, koha Ibadetit koha e, e, e, e, e Koranit ditë me shka ka nëjtë ata Allah me shka ka nëjtë dorë ata në kjo e të kalë zonë se ku jet dikti përcaktu e me qita. Kjo është fjallë Allah Gjellewana, i cili e filan me diçka dhe e mbaran, do tëtë, dirë si jon, është përcaktu si që evoluosë saktësin e rukëtimit tënë të ka Allah Gjellewana. Dhe me në kushe me diton këtë, i dolin shash, tani shumë, shumë sane, au kun haka i vetë, aso kun haka i vetë, tani tjedin, mirë po, mos e përjashtë të hëshuajnë nga kriteri i rëndësishme i përcaktimit me nëhegjit tënë a jenë në haka si në haka. Lejë ato pun tjera. Shumë njerëzë e kanë bëhë hakun të ndërlidhën me qëndrimin tënë për baldhë dikuna. Që më nëmë për që të, në hak. Sko gëlletan që është falesh, a falesh, heq, a së falesh, bërëndësish, që më nëmë për që të njerë që është të më nejë, në hak kja, edhe pa khushu, pa bajke, pa bajke me flituru, pa bajke, nuk god, pa bajke, ketë pa bajke, amma, shpo bajke pa volkeq për filonin, pa qëta zban, qëtu është haku, që është u Koran i sëta, unë e sëpa haku që kështu e kom këptu apë, pe iksaj që Allah u po thëta. Ndaj, lërgani këtu sënë i për Ramazanit, këthejnë i khushuajt, këthejnë i qëtsis, këthejnë i adhërimit Allah Gjalli Huala, ragaben o rehbe, me shpresë të sinqertë dhe me frikë që dhe Këta ju lutem ndaj Allahu xhallahu ala. Këta yudeseve të shpresës të frikës, adhurimit tën, përcaktimit për ballë Kur'anit dhe kret namazit, xhusuhin namaz. Çto jam për eksitetua, që ky është haku jam Allah. E haku i dëkujt është më i gjon. Normal ka punë tira ju në shikë. Të shikojmë se çusimi në më xhusuhin, çusimi në më ka të drejtë të madh që Allah xhallahu ala ka. Ka bërë ndekësojnë baza, bazat e uthimit për të ka lahu shpe, të shpejtuarin pundë mira. A, a të ka hapë një dire mirë, o vlo, nga, në hinë ta, nga se në qofë se nuk hen, hen di kush e thamshel dhere, ma sa një, sa dyrë nga u kamshel, handojnë atë të cakatë në to, po së përna qerinë mua, po henë o në, no, shpejtimin pundë mira është cilësi e barë si të hako të avë, Allahu ila os mosum po përgjigj. Për më tepër vet para shtiderse, çysh përcaktohet njërin hak atë që skuam mëna për shtat në rajopta. Ti e din atë. Ti e din. Na xnisku, na xnisku me atë çdo lloj haku, ama ti çepi pak më radh nga kishkuata. Epo çu ky është haku i Ramazonit, po pra, para semi merr më me çeto. Dhe e fundi që duhet të përmbyll me të të ndërllazor. E çe kopën me xhushujin, si fryt i rëndësishëm i xhushujt ash përjetimi i mbëllësire së adhurime, bapta. përjetimi i mbëllësire së adhurime, përjetimi i mbëllësire së adhurime, përjetimi i mbëllësire së adhurime, e përjeton adhurimin dhe Allahot Azojel, me knaci të atilë, si kurse, kna që tupi ujë njëri që, e ka raskapit etja, të ka bërë këja përjeton, apo, zhegë, vabë, ke punu, jelodhë, Edh s'ka past uj nga vetë kur të ka ardhur uji në dorë, çu se ke pijtur. Çu se ke pijtur. At' ka bova kia çaqtu ndër mufola ato. Ose ososomos bim shamu tek nacive të shumtë të, të kësaj bote ato. Kto thati ban Keim Rahimullah janë të pakrahasueshme me një thërmitë të ktyadhërimit. E para në kur bëhet guralec, e kur bëhet gur e me bova khemobë, kjo që naçi shkëm. A ka kënë atësia dhë njësit dhërë për para? Khushu i e s'jel të atëmë. Këtë në atësia të agjerimit, këtë në atësia të namazit, të faljes, të letzimit të Koran, të, të përmenës Allah Gjellë Walla, e s'jel khushu i. Me plët kuptim në fjallës, dhe tash më nuk e ndi vetën të obliguar, të asërëj, khushu i, edhe në të gjurë muzë, e s'qeru më të. Për nës se sa është interesuar me kuptu, qka është qëtsia, qka opreja, qka nëzhurmusët, rëndësia, kuptimi, e gjitha këto që ne i kemi thënë. Por dua të a thëmë për fund të kësa ligjërate, se ardhja e Ramazanit në rëzër, nuk mundu na me di që fërë begatia është të apëthënë, nuk mundu na me di që fërë begatia është të apëthënë. Nuk mundu na me di që fërë begatia është të apëthënë. Deri sot nuk takuhesh me të ditën e gjykimit apo. Nuk e din ti se çka të ka begatu Allahu me kët mundsi që po ta jap, nuk di, por shpresojmë që na ia pjet edhe me pritën e katër Ramazanit. Ti nuk e din atë. Wallahi asun as ti nuk mund me përjetu ose ose nështa me paramendu tamam çu është duhet begatin e Allahut me ta mundsuar me Ramazanat. Buret të, të cilët nuk ja kanë do adhurimit as natë as ditën janë fal të natën e janë xhiru paramëndar këta e kanë lut Allahun 6 muj dit o Zot na jap piet në, në Parmendo, si të kampos, gjit Ramazan ata paramëndar ata citë kanë pas gjith Ramazan gjith namaz natë kanë pas gjith e kanë gjit pas kushu gjith e kanë pas dihet adhurimit tyre këta kanë dhën 19 ama që ta mos na lë pa të jarë botën paramëndar 6 muj dit dua intenzive në japjet në Ramazan atër. Wallaj, diko shpineve, gjash ditë para Ramazan nuk lutë të qështu atër. Gase e kupton, hyë Ramazan mjërt në të tërshme. Jetën që ja mundësën Allah gjenë lëvora është nuk ka rutinë atër. Nuk e din vesh një ditë që ta mundësën ma gjëru që ka i bjënë për t'u jafër. Kime kuptu? Mirë po, më ndohë bile spaku dertë me e pasë atër. Andaj, qëtsi dhe rahati dhe pace, Ne hynim të çit në Ramazan me kusht, të përtojmë këtë beqaditë të mëdha që ta marrim fitoren e madhe të shpëlimit të Allahut dhe garantën se nuk na prek gjori i xhehenimit. Allahu në leçe Allahu na japi dashamirë, të presim Ramazanin si duhet. Dhe Allahu në leçe kët Ramazan Allahu na e bën ndryshe, edhe në raport me Allahun, edhe në raport me vetën. Allahu na i hap zemrat tona, edhe në raport me adhurimin te Allahu, por edhe në mirësi dhe bujari dhe mirësi ndaj njerëzve. Dhe Allah në mundësof që kjo Ramazan tjetë vendimtar për të përcaktu vendin tonë gjennet. Dhe Allah në mundësof që kjo Ramazan tjetë vendimtar për të përcaktuar përfundimisht. Për të përcaktuar përfundimisht. Se gjëhnim e ka haram të nej prej këtë trupa tonë. Kjo është edhe dirësi fundit për këtë sezonë dhe shpesoj që të takomi pas Ramazanit. Po e le një dërsë si një lojë Zgrastie mes neve dhe Ramazani që atje kemi marr nga hushuja e nga frika nga këto që spa ku të kët një lloj hapësirë të mjaftueshme për tu përgatitur dhe shpresoj që të takojmë shëndosh e mirë e rahat pas muajit Ramazan dhe lëgjëratat e zakonshme. Allahu ju ruaj dhe u shpëmbleft. Edherat salaam alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.